Особеното на това издание на Хоризонт Добъд е, че ще чуете два разговора с две тройки жени. Започнахме с музика. Това, което чухме беше водна песен от музикалния диск с седем детски песнички, създадени от Рони от Насекомикс, комикс, Сире Чандрония Попова, Деси Донова и Арабел Караян. А музиката тяхна... Аз... Тук трябва да включим Румен Михайлов и Мари Росен. Разбира се, че става дума и и за текст и за стихова. За звук и слово ще става дума в това издание на до Объд и за красива игра с музиката. Не само заради предстоящия концерт на Насекомикс на 11 февруари. И така, добър ден в студиото на до Обед На Андрония, Десислава и Арабел. Добър ден. Добър, ден. добър ден. Трайна е работата ви вече с букви и с слово. На практика ви издават книжни издателства. Присъствата в каталозите за книги. Защо? Рони? Ами, оказва се, че книжните издателства са по-дълновидни, по-добре работят, отколкото а, музикалните издателства. И тъй като ние пък сме артисти, които а, създават доста неща, които се оказват недостъпни. Потърсихме такъв начин да станем достъпни за хората, както но, книгите са достъпни. Но а всъщност, да, това е друга мрежа, включително на разпространение, но и, а, но и друг тип ценители. Колко важно за вашата музика е всъщност а, словото и текста? да си. И словото... като автор на текстове. Словото е неразривно свързано с музиката ни, разбира се. Аз не мога да не се приемам за добър текстописец изобщо, но силата на словото е абсолютно безспорна за мен. И имаме късмет да работим с хора като Мари Росен, който, който е изключително талантлив в тази посока. И. И наистина е прекрасна възможност чрез тези издателства да стигаме до хората, защото ам, мисля, че по, по този така бихме стигнали до хора, които няма как да стигнам иначе. Това са е също определен особен вид хора. А, приличат на летящите хора, mm -hmm. може би, а, но и в, в, в това също има, има загадка. Има ключ към разбирането на това, което вие правите. Защото, всъщност, музиката ви е некомерциална. Аз се запитах, имате толкова много почитатели, защо а, не се изкушавате от печалбата и да не са само по 10 лева билетите за концертите ви, пак ще дойдат хора и ще спечелите повече. Защо изглежда така, сякаш това не ви интересува? Защото наистина не ни ми интересува. Изглежда, да. Кратко и лаконично. Де си? Това е друга ни е мотивацията. Да, нас стремежени винаги е бил музиката ни да бъде достъпна. И абсолютно си даваме сметка къде живеем. Също ние живееме този живот също. И, и в, крайна, в крайна сметка отдавна сме разбрали, че най-ценното е да запазиш, да запазиш към музиката, към това, което правиш и, и това ни мотивира и всъщност фокус ни е това, а не парите. Да, ако искахме да печелим пари, със сигурност нямаше да станем музиканти mm -hmm. в България. Така, сега тук е момента а, да, да кажа, че много се радвам отново, че Ребел Караяна е в студиото и малко повече специално внимание към нея, защото това е познато име у нас и не само. А, съвсем кратък а, контекст, Арабео придобива известност а, кога? 90-те години в България, обаче преди това, всъщност, тя живее от Швейцария през Америка, България в фамилията, разбира се, е достатъчно добре позната. Нейният баща е прочутият музикант Херберт фон Караян. И предполагам, че за Рабел винаги проблема с фамилията е стоял по някакъв начин. И като, и като вдъхновение, и като оттласкване. Познаваме от формацията Please Shut Up Band. Но преди да преди да, да я чуем, ми се иска да върнем машината на времето назад с една Аполония от 1999 година. Сега има огромното удоволствие да ви представя една наша приятелка от Австрия, която ще ви поздрави с една собствена композиция, след което ще направим нещо заедно. Имайте търпение. Арабел! Invitation, you got it, my pig to watch. It. And I walk my way. Ay, ay, ay, ay. Do you erect yourself? And how to up your head. And yourself. If occasionally you have been back. Do you need a see But I don't know, give a same yourself. And walk my way, eh, I will like. And I'm the you е И така, Аполония 99 година да попитам Арабал Караян, помни ли този миг, този момент. От, как да го кажа, естрадната си кариера. Да, разбира се, това беше също. Благодаря на Васил Петров, че той ми покана. За мен беше голям. Онор, как се казва? Чест. Чест. Чест. И ами цялата атмосфера там в Аполония беше нещо ново за мен и особено за тези големи музиканти, с които свирихме. Еко, Стояния Кулов, а, групе наша мил робе. И, и много други. И просто беше купон. Добре, от тогава до сега а, какво е какво е последното нещо, което а, си правила, освен а, детския диск с а, а, Рони и с а, Деси? Това ми беше последното и, и също искаме да продължаваме. И ние да, да, да. Беше, А Така за седем песни и по принцип беше искам само да казвам, като преди казахме за, за музика комерциално. Ние имаме пълна свобода. Е това, според мен, е най-ценното за музика. А, няма някой, който казва до този зрок трябва да пишеш такава в този стил. И аз познах преди много известни певици, които след един момент от успех от mm -hmm. феймна, имаше а, продуцент, който и каза, дарек как трябва да се uh, дрехите, как изглежда, uh, да не говориме за музика, за текстове и, и това при нас, да, този, много съм благодарна и, че ме, че ме включите на този проект, <laughs> да продължаваме за свобода в музика. Свобода, това, това сигурно има отношение към употребата на а, звука, който идва извън, извън традиционната представа за музикален инструмент. Всичко може да е музикален инструмент, включително дъжда. Така да. ли? Да. Такъв беше подхода и за целият този детски албум. Наистина да, да музицираме като деца. Арабел има чудесна колекция от невероятни, фантастични, отключващи въображението инструменти от цял свят, с които ние просто седяхме и се забавлявахме и след това вечередяхме пъзелите на песните. Още един тип забавление ми се иска да усетим като, като дух от, от един друг албум на Арабел, Uh, нека да дам знак на звукорежисьора uh, да, да чуем... Игал, yeah, It was a pretty, pretty around rolled on, sliding down And I walked down A silly little Don't go Марабел Караян, Деси Андонова и Андрония Попова са в студиото на Хоризонт до обед. Да попитам, Марабел, какво, какво слушаме в момента? Това беше един а, проект преди 2-3 години, Triple Сега слушахме главно скилър. И а, това беше пак пълна свобода. Просто ходим на студио, няма, нямаше нищо записано, а, пълна импровизация и постпродукция беше по-дълго, но наистина момент, в момент просто както пак като деца. Ходихме в студио и един започва, друго или се включи, или не. И пак много хубаво experience. Пълна импровизация. Да. Колко важна всъщност е импровизацията не само в музиката, но и в живота ви? Ами това за мен, България е перфектно място за импровизация, за, за живот. Това, а, аз го чувствах от, отначально, ако винаги хора се оправи с имаджинейшн и импровизация. Унази прочута реплика, която съм виждала цитирана от вас на много места да. в интернет-пространството и в текстове. Нищо в България не върви, но накрая всичко е наред. Да. Да, и това, еsmell, нас, това е свързано за това и това наистина е. Аз го живея почти всеки ден. Така ли е и за Деси, и за Андрония? Аз не съм живяла друга, да и не знам, това за мен си е абсолютно ежедневие, но мисля, че е така да. Я, <очакаш гад��> да. И за моята очакаш повече. Да отговоря. Чино на въпроса. А, наистина, живота в България е ежедневно справяне с хаоса и подреждане и това, както се казва, поне няма да умрем от скука. И една ежедневна изненада. Изненада от всякъде дебне. Често неприятна изненада. И така може би да завършим, да влезем в а, а, голямата тема на концерта, който предстои на 11 февруари в Младежкия театър. Ще представяте Великани и Джуджета. Всъщност в България, като че ли напрекъснато се сблъскваме с а, хора, които си въобразили, че са великани или пък а, джуджета, които са поставени в ролята на джуджета, но... Са великани. И, са великани. <съква> защо? А, защо избирате великани и джуджета? Да го изпишете по един много особен начин. Джуджетата са с мъничко Д от звука Дж, а след това с великански букви. Точно заради това, за което ти каза. Великани и джуджета са метафора на много неща от нашия живот. От <laughs> нашия такъв шини. живот. Така ли, Адеси и за вас? Да. <laughs> абсолютно така. Абсолютно, абсолютно така. това го виждаме всеки ден, всеки един момент. И албума е изключително красив. Така че аз имах възможност да го чуя предпремьерно в на Полония, всъщност не знам дали беше предпремьерно. След, премьерна. След премьерна беше, Но е нещо изключително и на слушателите им го препоръчвам горещо. Сега в, в покри представянето на този албум ще става дума и за кино. Защо? Да, това е втория албум на, на, на Насекомикс. Една от песните влиза в саундтрака на филма «Караци». Uh, който също ще получи своето разпространение през март месец. Ще представим на концерта на 11-и, другия четвъртък, uh, клип на, на тази песен въпросната. Тя се казва middle, middle Finger Class. Yeah. <laughs> Срама е да го кажа супер. на български, <laughs> да не го превеждам. Който знае, знае, така ли? Да. Uh... Добре, да, има провокация в това нещо. Да. Mm -hmm. Те, много от текстовете в албума, почти целият албум е текстовете са на марии Росен. На Мария и Росен. Росен. На всякъде с нас. <laughs> Благодаря на Андрония Попова, Деси Андонова и Арабел Караян и на невидимия в студиото дух на Марии Росен, който е навсякъде с тях. За това, че те ни дойдоха на гости в Хоризон до обед. Ще се видим и на концерта на 11 февруари в Младежкия театър, където, както разбрахме, ще се представи и новия клип а, към Middle Finger Class. Да, може би трябва да зачетем много важно, а, да кажем, че детският албум «Песни за усмивки» А, го издаде издателство точица, а албумите на Насекомикс ще разпространява и издава коли. Е така, затваряме темата. Вър... Върнахме се към книжните издателства, да. с които започнахме. Още веднъж благодаря. Секунда имаме, Арабел. Искам само благодаря на нашите всички деца, които голям много участват Браво. в альбом. И, и тук и, и... тук. Благодарим. Благодарим, Янтра.